on the crates look out across the ground out bounds of the lakes yeah Aquí estem, un dia més, amb el micro voltant per la Garrotxa, i en aquest cas ens en hem anat fins al Ripollès, la comarca veïna, per conèixer la cooperativa del Mas La Sala, i, i tenim aquí en Ricard i la Marta, que ens parlaran de, en què consisteix aquest projecte. Molt bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Els dos formeu part de la cooperativa. En dieu la cooperativa La Sala? Hi ha varietats, no? Ja van sortint varietats, però Mas la Sala Cop, de vegades. Cooperativa Mas la Sala és el nom oficial. La Sala. Mas la Sala. Mm -hmm. <ríe> <ríe> Molt bé. Sou sis persones que viviu aquí? Sí, som sis sòcies que vivim aquí i recentment tenim una nova petita incorporació que té 15 dies. Carab. Sí. O sigui, ara som set, sis i mig. De veritat ha nascut algú? Sí, sí, sí. L'Agustí, l'Agustí Fernández, fill de... bueno, el meu fill i d'una altra de les companyes, l'Anna. Molt bé, que o sigui, estem parlant amb el pare. Sí. <laughs> Molt bé. Per cert, que la veu d'en Ricard, eh, potser us sonaran si teniu en ment o, o vau escoltar o heu escoltat recentment el primer programa que vam fer de de la Vall. El primer programa de tots va ser un reportatge sobre el Festival Fest Rural que es va celebrar aquí a, a Vallfogona de, del Ripollès i el Ricard era un dels dinamitzadors d'algunes de les xerrades que es van fent i per tant doncs, eh, és la segona vegada que escoltem aquesta veu aquí al programa i molt contents també de tornar al Ripollès per poder comentar doncs, com és aquest projecte, aquesta cooperativa. Per tant, entenc que és una cooperativa pràcticament de vida, no? Sí, sí, sí tal qual. Som una cooperativa d'habitatge i de producció, sense ànim de lucre. Mm. I dir que sí que també és, és un gust que puguis aquest cop venir aquí a, a casa i que la segona vegada que surti la nostra veu sigui ja des del de projecte ben engegat, que fa mm. dos anys doncs, l'estàvem iniciant en, en el que és l'aspecte físic, no? de venir a viure aquí. Feia relativament poc que vivíem aquí quan vam fer el festival. Per tant, quan fa fa 3 anys que sou aquí? Bueno, ara el juny farà dos anys que vam venir a viure aquí, que ens vam instal·lar a les 6, i, i el maig farà un any que ens vam constituir com a cooperativa. Molt bé. I us coneixeu abans, ja, el, les sis persones que viven... Bé, sis més al nou nat, us coneixeu abans, prèviament? Sí, hi ha vincles entre, entre totes nosaltres. Mm, el projecte neix arrel de la inquietud de buscar una altra manera de viure a, fora de, dels entorns urbans i en comunitat i una gran preocupació arrel del, del que és a, la el sol, la terra, l'ús de la terra i la salut emocional i física de, de nosaltres. I llavors neix uh, en un grup diferent, de gent que ens anem coneixent entre nosaltres hi ha vincles de familiars entre aquí, dins de la cooperativa hi ha germans, cosins i després hi ha vincles d'haver estudiat junts o d'haver-se trobat a, arrel de, a, pel món uh -huh. i finalment després això ens coneixem tots el 2017 i comencem a fer tot el treball de grup motor d'aquesta oh. cooperativa uh -huh. mm. sí, es passa per un petit procés d'unes 10-15 persones interessades en el cohabitatge i d'aquí cribant i amb el temps acaba depurant-se un grup motor concret de sis persones que engeguen el procés. I aquest procés de, de trobada amb altra gent el vau fer aquí el Ripollers o a altres llocs de Catalunya era? No, a Barcelona. Sí, va ser una trobada d'arrel d'una de, de, de les sòcies que va estudiar Ciències Ambientals juntament amb una altra de les companyes i un grup d'allà doncs, estava amb aquesta inquietud i d'allà va esquitxar una mica els entorns de, de cada un d'aquests estudiants. Sí, per tant, entenc que de, de la cooperativa ningú ha nascut aquí a, a la comarca, o sí? No. no, no, no, nascuts aquí no. Hi ha vincles familiars, però tenim els, part de nosaltres els pares, els avis i els antepassats a la comarca, però nosaltres ja som tots nascuts a l'àrea metropolitana urbanites neurorurals, no? <ríe> mm, seria més complex mm, perquè cap de nosaltres hem tingut al 100% una vida urbana llavors el fet de tenir lligams familiars i, i lligams personals amb, amb aquest entorn previs al projecte fa que potser eh, no encaixi tant el terme urbà neo-rural, no? perquè ja ni, ni el terme rural ens encaixa. Sí, després ho podem acabar de comentar. Diguem, ara que estem començant, eh, que estem al costat de Sant Pau de Segúries. Des d'aquí veig les cases, un nucli molt petitó. Eh, el riu Ter ens passa per aquí mateix. Eh, quasi, quasi, si tiro una pedra, doncs cau al uh, Ter o quasi casa, a, la, a la casa que teniu al costat, i quin és el vincle que teniu amb al poble, amb Sant Pau de Segúries? El vincle per part quants, unes quantes sòcies de la cooperativa realment és amb, amb Ribes de Fraser i la Vall de Ribes, que és on hi ha pares i àvies i avis i antepassats, i, i arrel d'això és, és S adquireix aquesta casa, que és on part de, de l'equip passa estius i festius i nadals i és on fem aquest contacte amb el poble. però no és fins que arribem aquí al 2019 que ens, com, ens comencem a, a involucrar més i a conèixer realment a veïns i veïnes i, i gent que havia viscut en aquesta casa abans que nosaltres. Eh, comerços, l'escola, és, és aquí on comencem, en el moment en què comencem a viure aquí, que realment coneixem què, què és, qui és Sant Pau de Saboris. I és curiós perquè ja el, al principi de l'arribar hi havia gent que ens recordava de, de petits al casal d'estiu, no? a, a tres de nosaltres, i, i nosaltres també, no? certes... Cares d'aquesta etapa de la infància i pre que és on vam estar més aquí a Sant Pau. Llavors, per això el, el vincle és complex i actualment neix des, de, des del respecte i, i des del de reconeixement de la gent de Sant Pau. Mm. És qui més, qui més ens, ens cuida, per dir-ho d'alguna manera. Vosaltres personalment havíeu estiuejat aquí? Això és casa de la família de tres de les persones sòcies. Llavors, aquí és on havíem viscut estius, festius, ara el que et deia la Marta, ara. Mm. Sí, sí. Llavors, el vincle amb el Ripollès ve de lluny per una part i neix nou i més fort amb la incorporació de més persones que venen de l'àrea metropolitana de Barcelona o de Madrid, com és una de, de les nostres sòcies. Um, he, he estat mirant la vostra web, que, que està molt bé, um, i... L... Gràcies. <laughs> I... L i deixa'm que digui el, el, el, les sis persones que sou. I tant, Després sí, em corregeixes i, i afegirem doncs, aquest nou nat també, uh, que, que és una gran notícia pel, pel grup, m'imagino. Sí, la, la Marta, que és pedagoga i fotògrafa, l'Edgar, pastor i economista, la Rita, ambientòloga i educadora, la Núria, ambientòloga també, l'Anna, doctora en biologia, i el Ricard, que és pagès. Uh -huh. Com es diu la, el petit o la petita? Agustí. Agustí. I potser també estaria bé dir que també vivim amb el Joan i la Marta, que són una parella jubilada que viuen aquí a la casa, a la casa del costat. No són sòcies, però sí que són persones amb qui convivim. I, mm. i tenim una relació estreta i hi ha una relació també amb la cooperativa. I... Són una, sí, són una part fonamental de tota de la cooperativa i de nosaltres i de tota aquesta creació que s'ha anat fent al eh, començar a viure aquí. Mm -hmm. Molt bé. Um, abans he recordat aquest reportatge de, del Fer Rural, del primer programa de l'Eco de la Vall, i un dels, dels darrers d'aquest de, any, ara no sé si, si és a finals de l'any passat o principi d'aquest any, eh, no, no recordo exactament, però el podeu recuperar al podcast del programa, a l'ecodelavall.org, i és una entrevista amb en Didac Costa, que segurament us sonarà, que està a esse privat d'envas a la Garrotxa i hi ha participat en, en moltes cooperatives i amb molts projectes així col·lectius no? o comunitaris. i en, en el seu cas, tot hi haver eh, participat a nivell internacional, inclús amb moltes mogudes, la Cooperativa integral catalana, l'ecoxarxa, etc. Allí havia tingut dificultats en, en poder doncs, eh, constituir diguéssim, Uh, la cooperativa d'habitatge doncs, que tenia en ment a, a allà on, on està no? a, a Calamat <coughs> uh, deixo-me que dir que el, que el vostre casa és un cas d'èxit i que esperem que duri molts anys i, i estic segur que sí uh, a banda d'aquest exemple de l'endida costa puc parlar doncs, uh, personalment la meva experiència també en una comunitat arbúcies va durar 3 anys i allò doncs es, es va dissoldre i per tant és, com, és complicat no?, les cooperatives d'habitatge um, a mi em fa la sensació que el vostre grup és molt sòlid, que, que teniu uns lligants forts i que això doncs, durarà anys. Um, això ho desitjo i crec que sí, però digueu-me quins quin són els pilars, diguéssim, a, a banda de, dels estatuts que tindrà la cooperativa, a nivell potser inclús més uh, d'altres qüestions més sí. intangibles. No? Quins són els pilars que fa que, que, que us funcioni, que estigueu a gust i estigueu fent tantes coses com ara ens explicareu quan fem una volta per aquí, sí. per la finca. Sí. Jo crec que, ja que toques el, el, el tema de l'Ecovilamat, dir que un dels pilars ha sigut, primer de tot, moure's. I anar l'Ecovilamat ens va ajudar i passar per altres projectes de Catalunya o d'arreu del món que tenien parts de les coses que ens imaginàvem també ens ha ajudat molt. O sigui, obrir-li els ulls, el cor, la ment i, i, i empapar-te del que està passant per després poder-te concentrar en alguna més teu. Mm. Crec que això és una, un dels pilars importants. I l'altre diria que és el desenvolupament personal i el desenvolupament grupal de les persones integrants. O sigui, que els individus estiguin proactivament amb ganes de créixer com a persones i de tenir un empoderament o un augment de consciència progressiu, i, per altra banda, també que vulguin formar part d'un organisme que vagi més enllà d'ells mateixos, compartit amb altres individus que estan en aquest plan i que vulguin fer aquest mateix desenvolupament a nivell del grup. Després, ve la forma jurídica, l'accés a la terra, que en aquest cas, nosaltres, és, no és molt extrapolable perquè el que tenim és una situació de facilitat d'accés a la terra. El que és difícil és mm, constituir una forma jurídica... A, sostinguda per un grup de persones i un grup humà mmm, suficientment conscient del que està fent no? perquè excedir una terra o comprant o, o, o llogant com és el nostre cas o... pot ser més o menys difícil però pots arribar a tenir constituir-te com a empresa és anar al notari mantenir un grup humà és el que per nosaltres està sent més enriquidor més difícil i on veiem que hi ha més projecció de durabilitat, saps? Si només fos per la forma jurídica o per la, la terra concretament com estem parlant d'humans i mogudes d'humans pues... m'imagino que també les dinàmiques assembleàries que és com, com funcioneu també com a cooperativa ajuda que tothom pugui dir la seva no? I, i que tothom es pugui escoltar i, i que sigui un projecte comú sense oblidar, com deies doncs, les necessitats individuals de, de cadascuna Sí, hem... Hem anat provant diferents tècniques per, per prendre decisions, per poder resoldre conflictes. M'agradaria afegir el que deia abans el Ricard, que jo crec que un punt clau i fonamental, perquè a dia d'avui el grup estigui funcionant, és que hi va haver molta feina prèvia abans de venir a viure aquí. O si sigui, el grup es va consolidar i va, fer, va treballar molt en tot el desenvolupament individual i, i grupal. Per tant, quan vam arribar a viure aquí ja hi havia molta feina feta que després, un cop arribes a, a viure aquí, van sortint coses que ni t'imaginaves, però almenys ja teníem la sensació de tenir una base bastant, bastant sòlida. En aquest sentit, ara, ara m'atreveixo a demanar-vos que ens recomaneu o suggeriu uh, dinàmiques, no? per, perquè és, és esperable que hi haurà uh, molts moviments de repoblament o crec que hauria dhaver per reequilibrar el territori a Catalunya, hauria d'haver-hi. Uh, tenint en compte que a l'àrea metropolitana doncs, hi ha més de 5 milions de persones i a la resta de Catalunya doncs, la resta de població. No? I, I, per tant, com recordàvem la setmana passada, uh, més de 5 milions de persones depenen de l'aigua del Ter, que ens passa per aquí i que és un filet per, per poder donar eh, aigua de boca a tanta gent o pels regadius. No? I per tant hi ha un desequilibri que s'exemplarifica exemplar, molt bé amb el, amb el tema de l'aigua del Ter, però n'hi hauria d'altres com les qüestions econòmiques i el model que també hi entrarem eh, polític i econòmic que volem transformar. No? Eh, què els hi diríeu a la gent que, que vol repoblar... Eh, amb aquesta experiència prèvia que em deies, que no? aquesta necessitat d'abans parlar-ho, tenir-ho clar, com compartir sí. els dubtes, sobretot veure una visió eh, comuna eh, que ajudi a, a que aquest pas es pugui fer doncs, amb més seguretat i, i, bueno, i que, que pugui funcionar. No? Bé, bueno, el terme de repoblar també és un... No sé si ens acaba d'encaixar del tot. Bé, està una mica elevat diguéssim, perquè repoblar per repoblar i per equilibrar però bé, bueno, en tot cas eh, a nosaltres el que ens ha ajudat i ens ha, ens ha sigut fonamental ha sigut assessorament extern de, de fil a l'agulla que són una cooperativa que fan treball de procés i fan molt acompanyament i assessorament a grups cooperatives, també fan a nivell individual a nivell de parella però tenen un, un enfocament que per poder treballar tots aquells temes que conflictes que sorgeixen d'alguna manera o d'una altra dins d'un grup i que es poden treballar perquè, no deixi, perquè deixin de ser un, un tabú o un, un tema complex i que s'acabin enquistant com per exemple eh, l'organització interna el poder, el lideratge les dobles senyals i, i nosaltres això és la guia que hem fet servir des del principi anar treballant tema per tema amb dinàmiques que elles en, ens proposaven i que ens han fet adonar de, de coses que no... d'això, no? Quin, quin poder tinc jo dins del grup? O, o com, quin és el bon ús del meu lideratge? O, o com resol un conflicte, o com parlo clarament amb l'altra persona, però, però alhora la cuido, i això, i, i també posar, sobretot, les cures al centre, i, i, i realment, o sigui, cuidar-nos... Jo i l'Anna estem de baixa, per exemple, una baixa que fa que ni cuinem, ni netegem. Per la paternitat, sí. Uh -huh. Sí, hi ha una baixa oficial a nivell de seguretat social, però és que també hi ha la baixa comunitària a qui estan sostenint d'una manera inimaginable i ens estan fent viure aquest moment mm, també fora del que socialment tenim més acceptat a nivell contemporani. I això surt per descomptat de, de, de començar a, a, el projecte des d'aquesta visió sistèmica i holística que et proposa el treball de processos, que és aquesta metodologia de desenvolupament individual i col·lectiu, que també la porten a terme a la gent de Resilience Earth, aquí a la Garrotxa, que també és conjuntament en fila a l'agulla l'altra cooperativa que ens, que ens dona totes les eines que complementen el desenvolupament grupal com són les eines d'organització interna i de presa de decisions des d'una manera ja no tan clàssicament assembleàries, sinó més orgànicament... Eh, col·laboratives. I això amb detall seria que aquí no funcionem tant amb consens com amb consentiment. Aquí vam consensuar un propòsit comú. Què és el que ens mou els individus d'aquesta cooperativa i què mou a la cooperativa en si cada dia quan ens llevem. Això és una feina que vam fer abans d'arribar i quan vam arribar la vem consolidar durant força temps. Una feina profunda de consensuem el propòsit i les línies estratègiques, i a partir d'aquí el que hi és consentiment. El, a la naturalesa no hi ha assemblees. A la naturalesa el que hi ha és una relació de confiança, respecte i cooperació. I cadascú té el seu nínxol per parlar una mica, que s'entengui, de lideratge, la seva el seu rol col·legiat, la seva funció que sap fer millor i que per això està aquí, no? I això va evolucionant. Llavors nosaltres el que li diríem a la gent que vulguis repoblar és, qüestiona't com de colonialista és la teva manera de veure el món i després pregunta't si ets un individu ple o que busqui la plenitud o que s'hagi qüestionat què és la plenitud i quan t'hagis fet aquesta pregunta busca persones inquietes com tu i a partir d'aquí potser repobles el teu barri, que estaria molt bé repoblar els barris que estan plens de persones buides plenes de persones plenes. M'explico? El que necessitem és que la gent de les ciutats canviï les ciutats i la gens del poble canviem els pobles. Més que repoblar o equilibrar aquí, la proporció humans-naturalesa està guai. Sí. Mm, llocs perquè que estiguin fets per estar més apretats, hi ha molts més reptes que els entomin. Entomeu-los, saps? Des d'aquesta busca de la plenitud. Molt bé. En... Abans de que ens digués això al Ricard, la Marta ens estava explicant unes coses també super interessants. Ha vingut la gata eh, sí, i sí. ha començat a fer uns uh, maulant, es diu? Sí, no? Eh, I espero que s'hagi escoltat bé, perquè també era molt interessant i quan has-lo de fil a l'agulla i res i per demanar una un ajuda a aquest nivell, que facin de mediació i s'ha de tenir certa humilitat, no?, que et vinguin a dir com, com has de viure o com t'has d'organitzar i per tant també ja només això indica un, un, una capacitat o una voluntat d'aprendre, no?, com a mínim. És que és això, és voluntat. O sigui, al final, sí, voluntat i humilitat, però al final totes volem que això surti bé. O sigui, és el, el, el vida que hem escollit, l'equip que hem escollit i, i volem que totes les integrants de, de l'equip estiguin bé i, i, i per, per aconseguir-ho i perquè l'equip sigui sòlid i, i sa hi ha d'haver ha tot aquest, aquest treball i hi ha, moltes, hi ha moltes coses que no sabem i que no sabíem gens quan vam quan vam començar, per tant, plena confiança en, en aquestes cooperatives que és que són professionals i realment, és que realment ho fan molt bé. I tornant al que calde Enricard, jo entenc també que aquest viure en plenitud també implica poder desenvolupar-se individualment, no? no a banda de col·lectivament, perquè sou una cooperativa d'habitatge i per tant viviu tots junts a la mateixa casa, m'imagino que dineu junts, mengeu junts, i per tant compartiu molt, molt temps, oi? Llavors us, us volia preguntar una cosa doncs, molt concreta. A nivell de feina, algú treballa al poble o fora d'aquí de, de la cooperativa? Perquè també és una cosa que ens ajudarà a entendre què feu. No? Ara, ara trepitjarem els camps que tenim aquí per veure doncs, l'hort i tot això, les ovelles segurament, que teniu per aquí i altres coses, però a nivell de, de feina, com he dit abans, doncs veniu d'àmbits professionals diferents, no? Això es segueix desenvolupant a nivell individual per cadascuna de vosaltres? Sí, mira, aquí la cooperativa, com per entendre una mica, no? Cada sòcia posa 40 hores de jornada laboral, 15 hores de cura de la casa, cuinar, netejar, menjar, fer el, fer el dinar, etcètera, i després té el seu temps lliure. D'aquestes 40 hores de jornada laboral, nosaltres el que vam consensuar van ser unes línies estratègiques. Aquestes línies estratègiques coincideixen amb el que, per una banda, podem fer en aquest espai i, per una altra, el que podem fer per les característiques de rol col·legiat de cada individu i de voluntat d'agafar un ofici o una professió de cada individu. D'aquí es defineixen unes quantes línies, com són l'educació ambiental, en el que, una de les sòcies està ara actualment portant la biblioteca de l'Institut de Ripoll, però són hores que fa per la cooperativa, però ho fa ella com a individu, no hi vaig jo. Mm, per exemple, la Marta està portant el menjador de Sant Pau, de l'escola de Sant Pau, també com a hores de la cooperativa, però no és físicament a l'espai de la sala. Mm. També estem fent part del transport del menjar de la llera, l'escoleta lliure de Sora, que els hi fan al dinala, Barricona. Totes dues entitats són cooperatives, que tenim un, un prototip del que estem molt contentes d'intercooperació entre tres cooperatives, fora d'un entorn urbà, donant resposta a l'alimentació dels infants una, en una escoleta lliure, no? És com, toma. Mm. Mm. Després també, l'Edgar, per exemple, tenim la línia de bosc, gestió forestal, ell s'ha format dintre ja del mar de la cooperativa, o sigui, amb uns costos assumits per la cooperativa, en integral, m'explico. I feines que ell fa, tant aquí dins la finca com fora de la finca, doncs són feines per la cooperativa. O jo, per exemple, que porto la part de... tenim una granja de porc intensiu, aquí la finca on vam arribar, quan vam arribar ja hi havia instal·lat, i el que fa viable part aquesta finca són 600 porcs en un model industrial d'engreix llavors aquesta part la porto jo i llavors amb això vull dir que sí, estem tant dins i fora treballant, però sempre per la cooperativa Molt bé, després tornarem a, a allò de la granja per, perquè ha sigut un tema molt recurrent, no sé per què, aquesta segona temporada, que, que també el primer o segon programa en, en vam parlar i em, fa dos setmanes vaig parlar amb amb dos nois de Girona antiespacista que estaven a la manifestació pel clima de Girona i ens, ens pots explicar com, com, com és la granja perquè la gent es faci una idea i, i matitzar tots aquests missatges que segur que, que us estan arribant perquè tenen uns alteus molt potents i el veganisme i tot això doncs estan fent molt soroll, no? Que l'URB és quitxa per totes bandes Perdó? Que la urbe és quitxa per totes bandes amb, tot però, que, sí, aquí la relació... Ricard, deixa'm deixa enllaçar amb això que deies, perquè si no per, perdre el fil, que sí. um, perquè, perquè esteu dient coses molt interessants i ah. intento um, en relació a això que deies, uh, Ricard i m'ha vingut al cap un, un moment important a, a la comunitat que, que va muntar l'Arbúcies, uh, entre diferent gent, i inicialment doncs, a, a en Didac i altres persones de la Cooperativa Integral Catalana, després i van passar moltes persones, no? Van anar passant molta gent diferent al llarg dels 3 anys. I en un moment, quan el grup era bastant reduït, hi havia dos nuclis familiars, i, i jo, que, que estava d'un doncs, solter, i, i una altra persona també soltera, érem, crec que hi havia 6 persones només de les 18 que, que havíem sigut, es va plantejar de, de fer l'economia comuna. Uh -huh. I jo entenc, dèiem si m'equivoco, però m'ha donat la sensació que estaves dient que compartiu, eh, diguéssim, el diner. El... Està molt definit. Parlem des... dels diners des del principi. Vale. I en parlem amb transparència i amb claredat i per parlar-ne com una eina i deixar de parlar-ne i seguir construint i, i sol fèrtil que és el que ens motiva. I cuidar-nos. Perquè saps? la cosa, com, com en diu el meu tiet, eh, com en diu... Eh crematística de, dels diners sempre crear problemes, no? Eh, Però veig que això també ho teniu solucionat, no, no, la, amb la qual em trec el barret, no? Però pasta... explica'ns-ho perquè ho entenguem. A veure, estem en un sistema podrit per culpa d'utilitzar una eina com un dogma. L'eina és la, els diners i, i s'han de tractar com a tal. És una cosa que tenim més, menys, que, que, que serveix per, per moure recursos d'aquí, d'allà, planetaris, no? Però no deixa de ser una eina. Per tant, nosaltres... Parlem de diners des del primer dia. I aquí el que fem és, per una banda, per això ens va anar molt bé eh, agafar una forma jurídica concreta. Si no estiguéssim en un estat de dret, diguéssim, no necessitaríem una forma jurídica. Si estiguéssim fa 500 anys, tindríem una altra estructura. Estem al segle XXI, necessitem una estructura perquè l'estat no ens molesti gaire. Ens molesti el just com ens molesta a tots. No? I prou. Llavors, la forma jurídica que agafem ens ajuda, a, per una banda, clarificar el tema de la pasta i dir, aquí fem una aportació de capital repartida en tres anys. Paral·lelament, estem dos anys fent una aportació de quota mensual i tot aquest mondongo de pasta, junt amb dos anys i mig de 40 hores de jornada laboral sense salari, tot aquest mondongo de pasta i de temps és el nostre capital que ens permet, sense demanar pasta als bancs, i partint del privilegi de ser occidentals de classe mitja alta, engegar un projecte de transició d'una granja convencional que viu dels ports intensius i del turisme rural a una masia pagesa actualitzada on 5, 6, 7 unitats familiars puguin cuidar-se. Llavors, a nivell de pasta va per aquí. Ara aquí ningú cobra sous, tothom posa quotes, si vols més precisió són 250 euros al mes que posem cada sòcia, però tampoc has de pagar res. Si tens una vida senzilla, que ens l'hem definida, que és una vida senzilla i plena, l'hem consensuada, doncs no necessites gastar res. Aquí tindràs menjar, se't paga la llum, es paga l'internet, es paguen els cotxes, eh, no sé què més dir-te, es paguen els subministraments, els seguros, la seguretat social... Estem a règim general de la Seguretat Social, som una cooperativa de treball associat dins del règim de cooperatives agràries. L'última de la CUA, que no sabia on fotre-la, que és Cooperativa d'Aprofitament Comunitari de la Terra, que permet no haver d'estar d'autònoms si no vols i poder ser soci d'una cooperativa de treball associat cotitzant a règim general. Aquesta informació no vem néixer sabent-la. Ens ha ajudat molt una altra cooperativa professional, especialitz, especialitzada en aquests temes, que es diu la Cooperativa. Estan instal·lades a Ripoll i ens, ens han ajudat en tot aquest procés. D'acord. Doncs ha aclarit més o menys el, el tema del, de la qüestió dels diners, que, que és important, però que n'hi ha molt, moltes d'altres coses importants o més importants encara quan es conviu amb més gent. No sou una cooperativa d'habitatge, diguéssim, i per tant el compartir l'habitatge és una cosa en paral·lel a la cooperativa de treball. Ho dic correctament? És, és una mica estrany d'explicar, se'ns se fa difícil perquè no coneixem tampoc un altre cas com el nostre, en el que puguis dir, mira, això és com en aquell cas que tal. Aquí nosaltres, per una banda, som sis persones que volem compartir l'habitatge i compartir la feina. No? O sigui, guanyar-nos un sou de, de, de, de, de partint de compartir la nostra capacitat de treball i compartir un habitatge que augmenti de qualitat progressivament també del fet de, de viure junts. No? Llavors, aquí a l'apropar-nos a professionals juristes del món cooperativista com l'entitat aquesta que ens ha estat acompanyant, la cooperativa, <coughs> i vam veure, vale, us esteu instal·lant en una casa de pagès, mm, però és que voleu viure i voleu treballar també a dins i a fora d'aquesta casa de pagès. D'acord, a vosaltres és molt probable que us encaixi una forma jurídica concreta de cooperatives, que és la cooperativa d'explotació comunitària de la terra. <coughs> Aquesta tipologia de cooperatives està dins del grup de cooperatives agràries, i com totes les cooperatives agràries, són cooperatives de treball associat, perquè s'ajunten persones amb la seva capacitat de treball per augmentar la seva qualitat de vida. Però, Ricard, eh, això és per poder comercialitzar els productes de la terra, com, per com per la carn per... o la horta? Això és per poder fer tot el que nosaltres volem fer aquí, com ara. Com és una cooperativa d'explotació comunitària de la terra, nosaltres podem dir, ei, part de l'ús d'aquesta finca és el fet de viure, i si no hi vivim no podem estar treballant en, en diferents fronts. Ei, nosaltres hem de poder treballar amb bosc, hem de poder treballar amb animals... Hem de poder treballar morta, hem de poder treballar amb turistes, hem de poder treballar amb escoles, hem de poder treballar amb mercats, sí? Uh -huh. Llavors, la forma jurídica que més encaixava va ser al revés, la pregunta. O si sigui, ens van preguntar, què voleu fer? A què heu vingut? Hem vingut a viure i hem vingut a treballar. I de què heu vingut a treballar? D'això, d'això, d'això i d'això. I a on ho voleu fer, tot això? Aquí, al Mas la Sala. Vale, doncs el millor és que us pilleu aquesta fórmula jurídica. T'ho deia abans, la fórmula jurídica la necessitem pel context sociopolític en el que estem. Llavors, no és tant la voluntat de ser aquest tipus de cooperativa com la voluntat d'encaixar lo suficient en el sistema per realment anar creant aquests nínxols de llibertat profunda. M'explico? Llavors, el que sí que vam fer nosaltres és matisar. Volem ser sense ànim de lucre. Està clar que totes les cooperatives, sinó no és que la utilitzes molt malament, ja tenen aquest component no lucratiu, perquè no pots repartir dividends en una cooperativa. El que pots fer és anar augmentant salaris. Sí? Però nosaltres volíem que figurés la coletilla. Som sense ànim de lucre, perquè és el que som. Aquí no només és forma jurídica de cooperativa perquè ens va bé per socis i perquè volem prendre les decisions de manera democràtica. La democràcia dins la nostra entitat és molt més profunda i no se sustenta per unes formes jurídiques. Se sustenta per una voluntat de voler ser éssers lliures dins d'una comunitat. M'explico? Mm. Llavors, tenim la col·letilla aquesta. Què passa? Que això ens fa que nosaltres puguem justificar a Hisenda i a l'Estat que l'habitatge és part de la nostra feina. Part de la feina dels socis treballadors de la cooperativa Mas la Sala és la cura i gestió de l'habitatge de les sòcies. Mm. Llavors, això... No, no és una història similar a Cooperativa d'Habitatge, que és una fórmula molt, molt bona per als contextos on encaixa. D'acord, jo crec que ho hem entès. Us sembla que en fem la volta per, per aquí, per, per la finca? No, ara no sabia si di finca, o com en dieu vosaltres? El terreny, la, la comunitat, a l'espai? Com, com li dic dieu? finca. Com si, sí, però on tu volgués. No, però vosaltres... Els voltants. Els voltants. No, no. Però com de us part, referiu? Vinga, sí. A casa. casa. Això és casa nostra. És grossa, però, però et passeges per casa. Molt bé. Um, casa comú, no? Com el, aquest projecte de Sant Jaume de Llerca. No, ho he dit ja o, o no ho he no, dit? No. D'acord, doncs, aprofito. Ara que farem una pauseta um, per escoltar una mica de música abans de fer aquesta volta per aquí, per, per casa de, del Mas La Sala, de la cooperativa La Sala. Recordo que... El, el mes d'octubre de l'any passat vam parlar amb la Sabina de l'Ecoxarxa i ens va estar parlant del seu projecte de casa comú a Sant Jaume d'Allerca, que també és una comunitat eh, intencional, en deia ella, i en aquest cas una cooperativa d'habitatge. I, per tant, podeu recuperar aquest programa a l'ecodelavai.org i veure doncs, que té unes dificultats a nivell econòmic importants perquè cada soci havia de fer una aportació molt gran, no? i entenc que això vosaltres us heu estalviat en el sentit de que no heu de passar per aquí per tant, eh, és una part positiva que té perquè no, no impedeix que pugui entrar gent que no tingui el poder adquisitiu que implicaria doncs, 30.000 euros d'entrada per poder comprar aquella casa que es posarà de tots però que s'ha de comprar, no? I, per tant, jo crec que és, que és molt bona qüestió. Però eh, fem aquesta pauseta i eh, seguirem comentant aquest projecte tan interessant amb en Ricard i la Marta. Digueu-me quina música voleu escoltar per aquesta pauseta. Doncs, mira, una, un grup que ens ha acompanyat des del principi, que són molt amics, els estimem molt, han fet concerts aquí a la sala diverses vegades i, i que ens agraden molt, són Ominira. Ominira, no havia sentit de parlar. I el, algun tema en concret? Fem l'últim tema, vale. que es diu Australian sea Lion. Sea Lion fan... Eh, com es diu el gènere? Com li diuen? Com, no sé, afrobit. Això, afrobit. I eh, tots són... bueno, dos dels integrants són ambientalistes, per tant, ambientòlegs, ambientòlegs, perdó, i llavors hi ha molta consciència i, i del... És part de la família. És part de la família de la sala. O si sigui, Aquest matís també crec que és, que és important i no s'ha dit prou, no? aquest projecte no l'han començat 18 persones, el comencem 6 persones, som germans, cosins, parelles i amics d'infància. I això és una família, bàsicament, una mica grossa, que ve a... a ser, escollida. Sí, escollida, que ve a cuidar-se. I hominira forma part d'aquesta família i és la banda sonora de la sala. I Australian Sea Lion és l'últim tema i és l'hòstia. Vinga, doncs escoltem i continuem. Molt bé. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Such morning on Kangaroo Island This year's sunbuffing on the rocks The sound of the waves And the new tune of Aminira On the top Free job! Fem aquesta visita per, sí. pels terrenys, al voltant de la casa, d'aquí del Mas la Sala. Sí, tant. On estem ara mateix, Marta? Mira, ara venim de l'entrada principal, que connecta l'entrada de la casa gran, que és on vivim nosaltres, i la casa del Joan i la Marta. I ens agrada molt dir aquest carrer al carrer Major de la Sala. I Llavors acabem d'anar pel carrer Major i ara estem passant per aquí davant del jardinet del Joan i la Marta i ens dirigim cap a, a l'hort. Molt bé. El Joan i la Marta recordem que són aquesta parella de, de persones grans sí. que ja vivien aquí. Sí. Uh -huh. El Joan fa molts anys que viu a la sala, ha viscut també a la casa gran i ara fa temps que estava aquí a la casa del que en el seu moment van ser era la casa dels mesobers. Uh -huh. I, I viuen aquí i, bueno, són veïns i és... està molt bé. Està molt bé tenir-nos a prop per a ells... Tenir de cop una casa plena de jovent que està tot el dia a l'aire lliure i que, bueno, que té molta energia, eh, els hi dona molta vida i en, ens estimen molt. I nosaltres saber que estan aquí, que els hi podem demanar el que necessitem, això també ens, ens ajuda molt. Fa que, com que la sensació de comunitat i col·lectiu sigui molt més forta. Molt bé. I us han ensenyat alguna coseta? Hi ha intercanvi eh, de coneixements sí. per pel que fa a la horta o altres coses? Bé, bueno, sobretot el, el Joan durant molts anys va treballar en pollastres i llavors ja li agrada donar-nos consells i ja ens explicar batalletes i també té... Bé, bueno, no sé si ho veus, està tot ple de floretes. Tot això mm. s'ho corra a ell. I, sí. Molt bé, molt bé. Ja acabem de veure per aquí una companya potser que ha entrat no, no, a l'hort... Ja. La Núria ara bàsicament, bueno, ara mateix està arreglant els bancals perquè, bueno, ara estem entrant a l'hort Entrem a l'hort I clara comença ja l'època en sèrio de, de plantar i teníem els bancals, la distribució de l'hort estava una mica diferent i ara s'ha redistribuït i llavors s'han hagut de fer els bancals de nou i mm. està fent els passadissos perquè no surtin males herbes i perquè sigui més còmode. Molt bé. Feu permacultura, o m'imagino que agricultura ecològica segur, però horta ecològica, però quin, quin referents teniu i, i com ho sí, heu après, això? Sí, la permacultura és una de les eines que fem servir. Tots tenim el, el PDC, hi ha hagut formació de, de permacultura, el Ricard i van estar a l'Institut de Permacultura del Montsant Mont Sant, que és on es van conèixer. I, però és, un, és una de les eines. O si sigui, al final és inclús l'agricultura ecològica queda com competitzats. O sigui, hem vingut a fer agricultura regenerativa. Hem vingut a, a fer no, o si sigui, anar més enllà de la sostenibilitat i de, de del certificat d'Eco. Llavors el que estem fent bàsicament és regenerar el sòl a parts, a, a dins de l'hort intensiu, de l'extensiu, d'aquest prat que hi ha aquí dal, que és on hi ha les ovelles, i de, i de tota la gestió del, del bosc. Mm -hmm. El que obteniu, el que recol·lecteu, us serveix per vosaltres per l'autoconsum, eh, però també quin, quina sortida té, quina sortida li doneu? Sí, ara, bàsicament, Eh, ha sigut per consum, per autoconsum. I llavors el que no ens hem pogut acabar doncs ho hem conservat o regalat a les famílies. O... Però ara la idea és eh, fer-ho molt més gran i començar mercats de cara a aquest estiu. I, i també inclou unes hores de treball aquí, a l'hort? Sí. Aquesta distribució de feina que comentàveu sí, abans? Sí, La feina a l'hort forma part d'aquesta jornada laboral. I llavors hi ha qui de nosaltres, algú que lidera l'hort, però, però tots estem a, a disponibles per qualsevol cosa que es necessiti dins de, de l'hort. Perquè suposo que, a banda de les feines que feu fora, eh, algunes persones és com inevitable no especialitzar-se o, o, com a mínim, és una paraula que tampoc m'agrada molt, com a mínim eh, fer alguna cosa que t'agradi més o que et tiri més o, o que inclús que tinguis més capacitat, no? Sí, és que um, les línies estratègiques que hi ha dins de la cooperativa són les que són perquè les sòcies són les que són. Si a ningú li motivés l'hort, seria estrany, no?, venir viure aquí a... a, a i que ningú li agrada di l'hort, però si a ningú li motivés l'educació ambiental, potser no seria una línia estratègica. Per tant, qui té aquesta vocació i qui té aquesta idea és la persona que liderarà aquell cercle. Però, bueno, últimament estem parlant molt de, de que no, tot és un cercle, tot està relacionat entre, entre tot, i liderar no vol dir fer-ho, sinó dedicar més estona... A poder-ho... A fer poder capaç, a, a dissenyar, a... a poder delegar. I això també, tota aquesta feina de, de disseny, d'anàlisi, de tot això són hores laborals, també. Nosaltres eh, no, ens fa, no ens fa cap mena de cosa parlar de rols col·legiats. És una manera de no dir especialització, perquè la tenim molt enquistada amb aquest llenguatge més urbà, diguéssim, que ens, ens treu es, espíritu i força no? emocional, però sí que parlem de rols col·legiats, i és un, és un bé, és un actiu de la cooperativa, que els individus sàpiguen coses en més concreció, no? amb més especialització. I a nivell d'hores crec que pot ajudar a entendre una mica com ens ho muntem, el fet de dir que dintre d'aquesta jornada de 40 hores, les hem desgranat i hi ha un compromís que fluctua en funció una mica de, de la realitat però que a priori està estipulada de manera que tu d'aquestes 40 hores 20 hores les dediques al cercle que lideres, entenent el lideratge i formant-nos en una nova manera d'entendre aquest concepte de lideratge a nosaltres ens agrada el lideratge de, des de darrere i, i així Bé, bueno, clar, amb la ràdio és difícil, no?, els símbols, el, o sigui, els moviments, però diguéssim que és aquest, aquesta persona que és capaç de, de, de tenir a tota la penya motivada amb ella mateixa, amb el que està fent, sense haver d'estar... De, de eh, seguiu-me, seguiu-me, no, és més... Va, i sou, podeu. A mi, la, deixa'm que digui, la, imatge, la imatge que m'ha donat, i, i suposo que t'ha veure el fet que estigués un any als Estats Units estudiant a, a un High School l'últim any d'institut, el cou que deien llavors en aquella època uh, uh, m'ha recordat la imatge d'un quarterback que en deien al uh -huh. futbol americà, vale. que estan sí. tots en posició i el quarterback espera darrere i és una i, posició de i, lideratge o no? Home, li donen la pilota i la llançarà a qui cregui que està en uh -huh. millor posició perquè avanci, no? Doncs pues aquí, així molt bona analogia, sí, sí, és una mica aquest, aquesta idea, llavors el que passa que hi ha xocs, eh? Llavors, aquí potser hi ha massa violència que, no, que evidentment doncs, entenc que aquí la no violència també impera i, sí, i és un principi important, però sí. entenc que parlaves de lideratge i per què no és eh, responsable o corresponsable, en aquest cas? El responsable de la comissió o de, de l'hort aquest mes? Perquè no ens fa por... No, no voleu de fugir la paraula lideratge, potser, entenc. No, no, la volem entendre de la manera positiva. Vale. No? O sigui, entendre el lideratge... És bo... Si o sigui, quants líders en positiu, homes i dones han mogut el món i l'han fet en part tan bonic com ens l'hem trobat nosaltres també amb la basant negativa però no, uh -huh. no no només hi ha aquesta basant. llavors tenim les 20 hores que cada sòcia aporta el cercle que lidera, dels cercles específics, però és que dins de la jornada laboral també hi han altres cercles. Diu cercles que seria l'equivalent a comissió potser? O... Sí, sí, en un però... llenguatge més, més des del nostre punt de vista menys actualitzat, uh -huh. sí, serien com les comissions d'un moviment assembleari. Uh -huh. Aquí són més cercles perquè ent eh, ho entenem com un organisme uh -huh. i els cercles tenen aquesta capacitat de de relacionar-se no com una comissió d'experts, són, són matisos de les paraules que al final és un joc, eh? Cada paraula tu la fas anar com et dóna la gana. Però nosaltres estem còmodes parlant de cercles, cercles de treball o cercles de, de diferents històries. Hi ha els cercles que li diem específics, que són aquestes línies més productives, però que després també tenim els cercles transversals que li diem, que són aquests cercles que sustenten l'organització com més la comunicació, offline, online, interna i externa, com és la sostenibilitat econòmica i la legalitat i com és el manteniment i l'energia. Ja ho veus, és una finca de 60 hectàrees amb diverses infraestructures per totes bandes, o sense un manteniment i una gestió de l'energia com tu muntes. No? I volem un impacte positiu, per tant, ens hem fet de suma energia, no sé què, no sé quantos, i diferents, es necessiten equips de treball. Doncs aquests transversals els lideren, els co-lideren, parelles, perquè són cercles que sustenten l'entitat, per tant no pot fallar una persona i que ningú sàpiga què està passant amb la pasta, o que està passant amb els, les fugues d'aigua, o què està passant amb el que comuniquem I són rotatius? Sí, de cinc anys Els hem fet llargs perquè valorem el lideratge i el rol col·legiat. Llavors, tu per poder fer un bon traspàs necessites empoderar-te Un mestre que no sap què collons ha d'explicar ja m'explicaràs no? Saps què vull dir? Per tant, estem provant, i si en algun moment tenim està posat per escrit, eh? si algú vol un canvi perquè el necessita, no per capritxo, endavant, posem-ho sobre la taula, i però a priori són, són llargs perquè és que la moguda és massa complexa, no estem parlant d'un excel, d'una pestanya, saps? Mm. Segur que quan eh, desitgem que sí, no ens creixin... Eh, nous fills i filles, doncs, el cercle de l'educació cada vegada doncs, sigui més gran, no? sí. perquè també és un debat portar els, els fills a l'escola convencional perquè... o fer-ho aquí. Sí, sí, perquè aquí falta potser una peça clau per acabar d'entendre l'organigrama. nosaltres ens va molt bé parlar de l'organigrama de la nostra organització per, per entendre què és la cooperativa Mas la Sala. Ara ja t'hem parlat dels cercles específics i dels cercles transversals, que són els que configuren aquesta jornada laboral. No? Tu poses 20 hores a l'específic que lideres, 10 hores al transversal que co-lideres i 10 hores que li diem al servei, de, que és el que et deia la Marta una mica a eh, fa una estona de... No, clar, l'hort forma part de la jornada laboral. Què passa? Que el diumenge, al vespre, ens reunim 20 minuts, mitja hora, i ens muntem la setmana. Qui cuina... I cada cercle específic, el seu, la persona que lidera, és el moment on diu, ei, d'organisme, necessitem energia aquí tal dia i tal dia i tu saps que no pots dir no, jo no estic en aquest cercle com que no, només hi ha un cercle Sí no hi molts... al final només hi ha un cercle però per entendre'ns i llavors falta l'últim grup i el més important realment l'organigrama, el nostre organigrama comença pels cercles centrals els cercles centrals no formen part de la jornada laboral però és el que hem vingut a fer la jornada laboral sustenta els cercles centrals i aquí estem parlant de l'habitatge comunitari i del desenvolupament grupal Dins d'habitatge comunitari tenim neteja, cuina i organització setmanal, no? podríem dir. I dintre de desenvolupament grupal tenim aquestes sis o set càpsules que ens proposa afilar l'agulla i que reconfirma re i reafirma Resilience Earth i el treball de processos de que cada mes o cada dos mesos anem passant i hi ha una parella que va liderant i això sí que es rota cada vegada. Llavors cada mes estem tractant o amb facilitació externa quan podem, perquè econòmicament és pasta tot i que no és on estem invertint abans de d'invertir en altres coses, com hem arribat en una situació de privilegi que la casa estava muntada, ens gastem la pasta en, en els humans que són els que estan més més cardats Sí Alu. llavors tenim els cercles centrals que hi ha un mínim de compromís de 15 hores a la setmana llavors mm, aquí tens L estructura de mix entre habitatge i treball, no? Tu saps que tens aquest còmput d'unes 55 hores... ...a aportar a una vida comunitària... ...que de retruc et donarà un temps lliure... ...on no hauràs de pensar ni en la teva feina... ...ni en el teu habitatge. En l'equivalent a dies, per no fer-ho amb, amb, amb minuts o hores... Um, quin és l'equivalent de, de dies que tens per tu i dies que has de...? Clar, això fluctua durant l'any, en funció de la persona, ah. en funció del moment vital i del grup. Per això tenim la referència, a priori, de 40 hores a la setmana i tu després el que fas és anar-te'n i portar-ho a... 40 ah. hores a la setmana són dos dies. Vale. Depèn de com tu montis. Vale. Si, Vull dir, si ets claro, capaç sí... d'estar sí. dos dies currant 20 hores que som Saps? molt... Som molt... Ah, bueno, clar, clar, Aquí a Vagès ho fem, eh? Ho fem, Serien... perquè s'ha de fer. I el que fem és recomptar-nos les hores i el que ens n'adonem és que estem fent moltes més hores de les que proposem. Val, és que, perdona, ho he, ho he calculat malament perquè estava, com es diu això, eh, interioritzant tot el que deies i no ah. vull, no vull oblidar-me una pregunta que us vull fer també en relació a això, però que són 8x5,40. Són la, és la jornada de 8 hores Nosaltres al dia. Nosaltres hem anat a buscar sí, però... quina són la condició estàndard mínima que volem tenir o sigui, no hem vingut aquí a, a explotar-nos però a, a, si fas 8 hores al dia per la comunitat no pots treballar tu per la teva banda Llavors, no, aquest, aquest... no treballa per la teva banda a, les feines que, bueno, que deieu del, són del menjador hores. Són, són hores la, laborals són part d'aquestes 40 hores de la, ah, d acord, d acord. O sigui, la vale. les meves 15 la hores la treballa dins i fora d'aquesta aquest, terra vale. Si sí. sí, jo a la setmana faig 15 hores al menjador de l'escola vale. de Sant Pau aquestes 15 hores són estan contades dins d'aquestes 40 hores de jornada laboral. I concretament, i concretament dins de l'apartat o el al cercle de que justament pues, lidero jo. Uh -huh. Però també és interessant veure que aquí no, o sigui, desapareixen els dies de la setmana. Clar, clar. clar. O sí, sigui, cada dia és i de fet, o sigui, és això, un... pot ser que hi hagi molta feina a l'hort i no sàpiga si és dilluns i marcs i mecres i dijous i vendraix sapta, diomenes, viscant o sigui, però després potser tens dos dies molt tranquils a l'hort perquè està plovent i potser és dimarts i dimecres, uh -huh. saps? Vull dir que també perd una mica el... Al final són aquestes hores i aquestes hores les hem agafat per tenir una mica una guia. I també per, perquè el, el que veiem és que molts projectes de transformació ecosocial, aquesta paraulota tan, tan utilitzada... Mmm... Es, se en el privilegi d'un occidental que pot fer d'activista mm. perquè ho hi ha alguna mare que el sostenta no? llavors nosaltres sabem i hem vist visitant experimentant, etc que hem de dignificar aquest activisme per dir-ho d'alguna manera, no podem no podem dir, no, no, aquí ha muerte aquí per transformar el món hem de posar avui tant hores al dia però és que no n'hi ha tantes malalties pel, hem vingut a lluitar perquè... Espera't un moment. Hem vingut a cuidar-nos. Som una família que hem vingut a cuidar-nos. I, mentre ens cuidem, estarem transformant el món. Per això, parlar d'hores i tal, ho utilitzem perquè no se'ns en vagi la olla cap a més. Mm. I per anar posant sobre la taula aquest procés de consciència. De dir, ei, que les coses no són gratis, que, que la penya que curra 40 hores a la setmana potser són privilegiats. Que hi ha gent que aquí en diferents sectors o aspectes estem tocant de prop doncs gent que està treballant o en... sigui, sí, aquí tenim una granja de porcs aquí vivim molt a prop de la violència estructural de la indústria càrnica i això ho sustenta tothom que estan en el supermercat encara que vagi a comprar productes hamburgueses veganes, més igual però està sustentant que hi hagi gent que creua el mar Mediterrani amb una puta barcaça de merda per currar aquí, milions d'hores a uns sous de merda, saps? O sigui, per netejar les naus de la gent que després aquí no volem treballar, no? Com... Eh, però és que és important. És important per dir eh, la nostra transformació es queda dintre. Molt endins i molt... i molt en profund i, i poca... poca propaganda, saps? Perquè realment el privilegi és molt heavy. I parlar des del privilegi ens fa... ens fa cosa, tio. Saps què vull dir? Ens fa, ens fa, ens fa cosa, hem d'anar molt en compte. Nosaltres aquí som uns privilegiats. I el que venim és a, a... Ja no ens valen els diumenges, no volem dissabtes, no volem diumenges, hem vingut a viure a Pagès. A Pagès es viu bé cada dia, diguéssim, i és dur. I faràs milions d'hores, però... Entenc que el cooperativisme ha d'evitar eh, que passi, per exemple, el que passa a França, que es suïcida. Cada ah. dia dos pagesos ah. o ramaders. Ah. Ho, deia, ho deia TV3 l'altre dia i és, ja s'ha fet una pel·lícula fins i tot. O sigui, L'autoexplotació de és molt bèstia. Hem de deixar d'anar al supermercat perquè si no estem enviant al sector primari i els pagesos que hi viuen el pou i el que està passant a França acabarà passant aquí perquè és que la situació és crítica i paral·lelament estem acceptant que que la part del planeta que estem donant pel sac perquè nosaltres estiguem muntats en el privilegi, comenci a venir aquí a, a suplir les coses que no tenim el valor de, de netejar. No? Ara entrarem amb en, en la qüestió de la justícia global, de ser passar una, un altre Jeep que puja amunt. Uh, precisament avui que estem, que estem gravant aquí al Mas la Sala ha coincidit que avui dimarts, a mort a Arca, l'Arcadi eh? Oliveres que era potser el, la, la persona més significativa en, en la seva feina d'activista doncs, per la difusió d'aquest món més just que, que volem no? i per tant per està molt clar una que... Per està... nosaltres una referència i, i sí, un, una de les persones més importants a nivell ideològic que ens mou a dir no, no, això tal i com està muntat segur que és més profund segur que la solució no és una mani no. una mica, voleu ser un exemple que es pugui replicar també, no? no. o no, no, no, no, o no, no, no teniu no, aquesta pretensió? no, volem ser una família que es cuida i que a través d'aquesta cura a Sant Pau hi ha més abundància abundància sistèmica és a dir, més sol fèrtil més persones sanes menys petroli per portar les coses que necessitem si pel camí hi ha algú que li mola el que fem li diria Pregunta't com de colonialista està el teu servei, com de capitalista està la, el teu esperit i com de sol estàs per culpa d'haver cuidat més o menys el teu entorn. I a partir d'aquí ja et faràs tu, la teva família, i et cuidaràs i, pum, el món evoluciona. És l'única esperança, tio, perquè és que ho hem vist. Exemple, ser l'exemple. Què va, aquí fem molta merda. Vull dir, aquí d'exemple res. Um, ara farem una pauseta per poder acabar de digerir tota, totes aquestes idees tan, tan maques i també tan difícils de portar a la pràctica, no? I per això estic mm. molt content de que ens ho pugueu explicar i, i que ho puguem difondre perquè la gent hi pugui reflexionar uh, i es pugui emmirallar si, si vol, no? Però tornant al, al que deies abans, um, recordo a, a Argúcies, en aquesta comunitat a, a, a Can Ferriol, que una de les primeres coses que em, que em van dir quan jo preguntava, perquè jo vaig ser el darrer a arribar, eh, quan es va tancar el, el tope, això també us ho preguntaré després si esteu oberts o no, fins a quin punt, etcètera, eh, però la pregunta en concret, vaig preguntar com, com funcionem aquí, comissions, assemblea, tal i qual, però en resum, seria eh, tu aportes el que pots aportar, o sigui, dones el que pots donar i rebràs el que necessitis, que és una de les màximes de l'anarquisme, no? no sé si amb aquestes paraules. Llavors, Clar, quan parlaves dels horaris, dius, hòstia, quin estrès, no?, a veure aquí, deveu tenir la casa plena de, de pissarres amb els cercles i molt rotulador de colors, no?, m'imagino, per poder organitzar això i, i estar molt bé, sobretot, pel fons que, que hi ha, no? Però amb aquesta premisa no seria suficient, sí. tenint en compte que esteu de lloguer, el que deies del, del consentiment, no?, a part del consens. Sí. sí, sí, o sigui, el del lloguer és un detall que, que és més complex, i s'hi hauria d'entrar en profunditat per entendre, perquè no és, tan, no és tan fàcil, i hi ha una proposta transformadora, és un lloguer amb clàusules socials, ambientals i econòmiques, amb compromís d'auditoria externa cada cinc anys, perquè la propietat no està llogant això a qualsevol, està llogant a una entitat que es compromet a que això generi abundància ingratxendo. I si no pot justificar, adios muy bones. No? Però això a part, vull dir que el tema lloguer és tot una història, però sí, per nosaltres, aquesta premisa anarquista és més que suficient. L'únic que necessitem és eines tangibles per anar desintoxicant la nostra manera d'entendre el món, que està directament influenciada pel productivisme urbà. A veure, Marta, tu com has fet aquest procés de desaprendre a totes aquestes coses que estem comentant i per ser com, com ets ara i, i estar ah, aquí. Bona, Bona, Jordi. <ríe> bueno, jo suposo que ja el fet d'ajuntar-nos ja... ja ja neix... Aviam com ho o Si sigui, Ens ajuntem una mica amb aquesta idea de que alguna no està funcionant del tot. I... D'incomoditat contextual? Sí. Això, guai. <ríe> I... I després ha sigut, o sigui, tot el procés... Ostres, és no sé com explicar-t'ho. Bàsicament, el, el, el desaprendre, que és molt difícil, és una cosa que ja porta un, uns anys, per exemple. Feig una pregunta més concreta que potser s'entendrà més. De quin any sou? Tu, no? Sí. De, de quina generació sou? Uh, som del 82, del 90, del 91 i del 92. Doncs molt joves va sí. A la flor de la vida, ens van dient tot el <ríe> I en primavera, saps? <ríe> <I> <ríe> doncs uh, tenint en compte bueno, no sé, ara anava a fer una crítica la generació, però hi haurà de tot, però uh, no, la, la, la, parleu parleu jo, jo era, per a vosaltres. Gran, par, gran part del que he après, sinó no tot, ha sigut uh, vivint aquí i treballant aquí i estan en un amb una constant voluntat d'aprendre i de millorar i de transformar i de, de cuidar-nos, perquè jo no, potser no havia entès, per exemple, la magnitud o la profunditat d'una cura real meva i de la meva família fins que, no, fins que no es fa tot aquest desenvolupament grupal i individual i fins que no dediquem tantes hores a, a cuidar-nos i a respectar-nos i, respectar i estimar-nos i, i, i tampoc havia entès la magnitud del, de la problemàtica general, sistèmica fins que no vinc i m'adono de, de prop què està passant i potser no era conscient de, del privilegi que tenia fins que no vinc aquí i dic, hòstia i, i, no manador, i no veig tota la gent que potser està com boja buscant una casa o un terreny i dic hòstia, què, què fort nosaltres és que aquesta part ha sigut um, Penso que havia dit que faríem una pausa i ens hem enredat una altra, una altra vegada amb coses encara més interessants però um, per tant, no havia estat altres comunitats, entenc, altres comunes o altres projectes així cooperativistes prèviament Vivint, no. Jo, no. Bé, la majoria de nosaltres, no. O eh, sigui, sí que visitant o formant-nos-hi, formant però vivint així, amb comunitat, no. Mm. És la primera lecció de... com de vida, no? És com... O sigui, ens hem trobat tots en un punt vital que lo més típic, lo més estàndard és, vale, eh, ara és el moment de casar-te, pillar-te un pis, i tenir fills. Pues és, això ho hem fet directament en comunitat. Uh -huh. um, va, fem aquesta pauseta. Digue'm un, un segon tema musical i, i després acabarem. Dos temes, ens n'havíem pensat un, tio! <ríe> Vinga, improviseu! Jo crec que... Aviam, digues. Uh, per tenir una altra referència, un Montlló a la vida... Un tema que destil·la bastant en profunditat el que ens mou d'estar aquí. Molt bé, el cantautor del Coi Valencià, Montjó Mundió, a la vida. I tornem aquí a la sala, a Sant Pau de Segúries, amb els companys que ens estan explicant el seu projecte, la seva cooperativa. Fins ara. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Gran que duc a dins del meu poc cos reis de foc que sec A dintre que forc, que bufa el vent. aquesta nit suau Que coses més estranyes Que passen prop de mi? Què passa aquí on soc Que tinc regustarres. Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem comparatint sense cap novetat. A poc a poc els minuts, a poc a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i, i tantes coses més que naixen cada instant. La vida encara esperen de tu que esperan mor a tu encara esperen de tu que esperan mor a tu Mil trencaments de viure, mil i mils d'enemics, tot contra tota vida, calbs amagats, muntanyes de paranys, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida i un arma a prop la mà del que passa demà. Esperem tant i tant de tu que no mate el meu cos segueix amb tots Esperem tant i tant de tu que no mateu el meu cos segueix amb tots Un pensament però per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny però tan prop, tan a dins de nosaltres, aquells que fan possible l'esperança de viure morint a cada instant. Un dia qualsevol serà la vida i tots, serà la vida i tots. coses més seguim uses perèu però tant d'aquestes coses més seguim uses perèu canta la vida plena vers la vida buida tanca els ulls, baixa el cap la sang em puja el cap i el cor en diu que sí el cervell diu que sí i tot en mi és un sí que mai no acabarà canter la vida sí canter la vida sí La sala. Mas la Sala és, és una, una finca de característiques força estàndards pel que fa al Ripollès i, i sobretot la vall que hi ha entre Camprodon i, i Ripoll, perquè si te'n vas a la vall de Ribes ja té una altra, una, unes altres característiques. És una de les finques grans del municipi de Sant Pau de Segúries, però una finca petita pel que fa a finca agrària de la comarca. Són 60 hectàrees, d'aquestes hi ha unes 40 que són de bosc, dintre d'aquest bosc hi ha zones pasturables es veu aquí darrere, són dos turons, a la cima és Puig Puigperrús, i hi ha allà dalt, una... bueno, aquest bos hi ha zones pasturables i zones menys pasturables. Una d'aquestes zones pasturables que queda a, a gairebé mil metres d'altitud, veiem el gols de roses. Ostres. Sí, molt guapo. Uh -huh. I tota l'alta la, garrotxa, i... molt guapo. Mm. Llavors, eh, el punt més alt són aquests mil metres, el punt més baix és el riu Ter, que són 800... 830 metres, el punt uh -huh. on estem, uh -huh. sí, és el, el nostre marc d'altitud, mm, i la finca és el que et deia, 40 hectàrees de bosc, pasturable, menys pasturable, unes 20 hectàrees de prats de cultiu i de pastura, que són els que veiem al voltant de la Casa Pairal, que és una casa, la Casa Gran, i la Casa dels Mesubers, històricament, eh? ara la Casa dels Mesubers hi viuen el Joan i la Marta, els nostres estimadíssims veïns, i a la casa gran, a la casa de pagès, i vivim les eh, cinc unitats familiars, que són les sis sòcies i l'Agustí. I a dintre d'aquesta casa hi ha la part d'allotjament de, de turisme rural, també. Llavors hi ha aquests prats de, de cultiu i de pastura, i diguéssim que la finca fa mitgera o sigui, la frontera de la finca és el riu Ter, entre Sant Pau i la Sala, som la finca més propera al poble, diguéssim, i amb la finca del costat, que és el Callís, ens separa el rec del Callís, que és un rec que a vegades té aigua, de vegades no. I cap a l'altra banda ens separa la Rovira, que és una altra finca de les xules i importants, amb una casa pairal preciosa, també. Gent tradicional, que fa que hi són, o són gent que ha vingut fa poc? Els veïns? Uh -huh. Sí, sí. Mira, aquí el Callís tenim eh, el Mingú, el mingo i el Miquel, que són unes persones encantadores, que eh, per nosaltres són una referència i un aprenentatge amb qui estem participant del relleu generacional de la sala, ja que ells, i per això sentim ara tractors i jips, ells són qui ja gestionaven la finca abans de que hi arribéssim i ara estem pues, fent aquest relleu junts. De fet, per mi concretament és, un, és el, meu, el meu mestre, el Mingú actualment, m'està ensenyant detalls de l'ofici de pagès, concretament aquí dalt, a, a Sant Pau de Segúries. I sí, porta, de fet, els del Callis porten les dues finques amb les que fem mitgera. Perquè aquí hi ha tot el tema del sector primari, que ja és un altre tema, però aquí s'han... Concent... O sigui, el Ripollès, bueno, això ja és un altre tema. Sí. Um, si vols, en, ens... després ho comentem pel que fa a les ovelles i, i, la, i la granja de porcs, però deixe'm aclarir això. Quan parleu d'unitats familiars, on entenc que serien les parelles... Que cadascú s'ho munti com vulgui. Ara mateix diguéssim que hi ha una unitat familiar que està configurada per una parella d'un home, una dona i un nen que som jo, l'Anna i l'Agustí i les altres quatre unitats familiars estan configurades per individus que són la Marta, la Núria, l'Edgar i la Rita cada unitat familiar té l'opció i la legitimitat de portar a la cooperativa d'anar acomplexant la seva unitat familiar com ell vulgui no, és que jo, la meva parella és un cavall i, i el meu net vull que sigui aquesta col vale, doncs tots cap allà i apagar les quotes que toca i aportar les hores que toca mentre pugui apagar el cavall i ens adaptarem a la diversitat i la posarem sobre la taula i la tractarem com un, com un bé com un capital de la cooperativa vull dir, la col segur que pot tenir maneres de portar les seves hores aquesta unitat familiar configurada per un humà, un cavall i una col Seríem, arribaríem a ser capaços d'integrar la O ens agradada pensar que seríem capaços d'integrar la diversitat d'una unitat familiar que fa riure, saps? D'acord. Vale. Eh, és que està pensant... En... Hi ha una cooperativa que es diu la COL, no? Pot ser. Que, és, que em sembla que són els que han, han construït... És la cooperativa d'arquitectes que ha construït la, el, el cohabitatge de Sants. Ni Uh -huh. ara no sé si és la cooperativa d'arquitectura o és el propi edifici que és, que és la Col bueno, un edifici molt alt, tot de fusta uh -huh. i que hi viuen moltes famílies, moltes unitats no? uh -huh. mm, ara me'n resposa una pregunta que tenia pendent i que també ens ajuda a entendre uh -huh. una qüestió molt important en, en les comunitats col·lectivitzades no? sí. que és si pot entrar o no gent i, i sí. això com anirà marcant i determinant com va creixent etcètera no? uh -huh. uh, per tant si poden entrar les parelles, per dir-ho d'alguna manera, per entendre els noviets o les novietes, o els amics o les amigues, que, doncs, sí. clar, un amic pot entrar si, si la persona Aquesta, la convida. El fet d'haver d'encaixar en una forma jurídica concreta que et fa estipular també aquest aspecte. M'explico? O sigui, si no tinguéssim una forma jurídica concreta, com els ja ha passat a moltes comunitats, era a voluntat establir un protocol d'entrada i sortida o l'assemblea del moment, que digués, va... Sí, sí, no hi havia una llei a darrere que t'obligués. Des del nostre punt de vista, si estem aprenent alguna és que hem de ser seriosos. Saps? S'ha de ser seriosos. Si vols transformar el món, està ple de fills de puta, així que posa't les piles i sigues seriosos. Però també com el junts flexible, no? És així. però molt seriós. adaptatiu, molt flexible. Gens, gens rígid. Gens, gens, gens. No? Però, però molt sèrio en aquest sentit la forma jurídica de cooperativa ens dona l'obligatorietat d'establir protocols d'entrada i sortida però si això paral·lelament no ve lligat d'un treball humà i comunitari ja pots tenir també protocols que no serviran de res llavors aquí per una banda tenim l'opció de passar a ser soci que passa per eh, oficialitzar la teva arribada, Di "Ei, a mi m'agradaria entrar en el procés a prova el procés a prova és un any tu estàs epoquinyant el que toca aportes les hores que toquen i al final de tot es, es, es diu si centra o no centra. No? Mm. Eh, no hi ha prioritat per una parella o per un amic o, no. no. O sigui, l'entrada en una cooperativa és lliure mm. això és per llei igual que la sortida ah. clar, clar, o sigui, av avui llegia el, el que explicava una entrevista de la revista AgroCultura que, mm. que la fa l'Associació Olera de, sí. de Manresa que és una revista doncs, que sempre que puc la, la suggereixo Um, I li feien l'entrevista al, al Rebrot, em penso que es diu, de, de Reus, no sé si és el Brot, no, el Brot, el brot. una cooperativa des de l'any 79, que són la primera cooperativa de, cooperativa de consum, efectivament, que és la primera d'Espanya de consum ecològic, i per tant, doncs, en han resistit fins ara, evolucionant, però també plantejava aquesta qüestió de que les cooperatives han, han de ser obertes per se, no? com a, com a és norma. Un, és una norma, però està volat a la llei. I és una font de conflicte també, la dimensió que té la cooperativa, si s'ha de subdividir en mm -hmm. més cooperatives, fer la federació, etc. no? Mm -hmm. Aquí llavors nosaltres és, és Vau això. Vau entrar tots de cop, vosaltres. Sí, sí, sí, nosaltres ens vam constituir i vam firmar les sis persones sòcies. Molt bé. Sí. I, I, fa, I fa dos anys, recordem, no? Que ens vam constituir, que vam tenir els estatuts llestos i vam anar a notar-hi i vam portar els estatuts a registre, fa un any. Vem vale. estar mitjany construint aquests estatuts i l'any previ de construcció del grup humà. Aquest és la, aquesta és la cronologia resumida. I llavors nosaltres el que tenim és un topall d'espai, de, que diem que no hi ha topall. Si som suficientment creatives dinàmiques, flexibles intel·ligents, serioses i corrantes, no hi ha topall aquí cap tanta gent com puguem fer la cabra. Ara, a nivell pràctic, ara mateix, com a molt i cap una unitat familiar més, tal i com ho tenim muntat ara mateix. El, a les sis esteu al mateix edifici. Sí, i compartim cuina. Tenim ara mateix les unitats familiars, això sí, si és una curiositat que potser també es pregunta, no? Doncs pues, l'espai comú és la cuina i els exteriors l'estudi i cada, u, cada unitat familiar té una habitació i comparteix bany amb una o dues unitats familiars i la intenció és anar-ho evolucionant perquè aquestes unitats familiars tinguin aquest espai que et permeti viure amb un estàndard que no ens agrada, preferim imaginar-nos unitats familiars de persona, cavall i col però bé, bueno, en un estàndard de poder viure amb la teva parella i dos nens eh, en un espai amb una habitació o màxim dos i un estudi a sala d'estar, perquè ja tens la cuina i tots els serveis de, de cura compartits mm -hmm. sí, això. Molt bé. a veure la Marta que fas tu una que no ens diu res ah, no. com veus això? Eh, sí, a mi ara també se'm fa una mica difícil d'imaginar l'entrada d'una persona que com de zero que no coneixem que no... Ah. és el que deia el Ricard, no? som una família, ens coneixem i, i llavors hi ha ja tota aquesta part de protocol d'haver conegut també a la persona prèviament, que ja hagi hagut un, un contacte, d'haver vingut, eh, i després tot aquest any de prova, però això sempre, no sé, com una proximitat i, i un vincle previ perquè, bueno, perquè estem aquí posant tota la nostra ànima i cos. I pasta, i, I temps. Pa... I bé, bueno, sí, clar. Hem demanat pasta a les famílies. Uh... Però 106, concreteu fins on vulgueu, perquè també aquestes coses de diners les poses malinterpretes, no tal, però... Ui, que faci cent... el que vulgui. L'oient vale. pot cent... fer el que vulgui amb la informació que rebi. Molt bé, i tant. I... Um... Ja sé que teniu un, un segur que teniu un conveni molt especial perquè abans ho has comentat que relacionat amb la terra, amb l'ecologia, sostenibilitat i tot això, però eh, que torni al meu exemple, eh, i això no que no calcar sí. complet de vosaltres, per però no és interessant també que vale. tu vinguis d'una de vàries experiències comunitàries. No és el mateix que ens faci preguntes a algú que no sap de què parla com a algú que ho ha viscut en pròpia pell, així que vale. no et disculpis. Don, d'acord, vers eh a Can Ferriol pagàvem penso que eren 250 euros de lloguer, clar, quan érem 18 érem nou adults i nou infants divideix 250, és que pagàvem 30 euros i amb 20 més pel menjar, amb 50 euros era totes les despeses, per tant no, no calia anar a treballar ja, no, aquí és diferent clar, llavors, per això em preguntava quines són aquestes despeses que, que teniu sense pens... concretar, eh? sí, aquí pensa Però... que com a la descripció de la finca Eh, Manteniment. Estem, estem parlant d'una finca en funcionament, tant amb una casa en funcionament, perdó, dues cases en funcionament i una granja. Però la casa és nova. Eh, la la bueno, casa és dels anys 80. Per eh, faries volia... creus? Ja, sí. Te'n faries creus? Quan vam arribar fa dos anys, hi havia unes despeses i no hi vivia ningú, hi havia només llogat de turisme. Des que hi som, hem reduït les despeses, només pel fet de ser-hi, perquè estem aquí vivint i alerta i tal. Tu la veus nova perquè si la compares amb la imatge típica idealitzada que tenim d'un grup de joves que se'n van a viure al món rural i tal, és de, que estan en una, en una casa en ruïnes, no? No, no, això es va construir a principis dels 80, es va fer tan ben feta com ho va poder fer l'avi i l'àvia i per això estem aquí que tenim detalls que hem de cuidar. No? Però les despeses principals són de subministraments Perdó, la despesa principal és la legalitat. Seguretat social, seguros, impostos... La nostra moguda és oficial, és sèria. Això la, com es diu una cooperativa, els que treballen i els que són voluntaris? La... No, aquí som tots socis treballadors. Socis no? treballadors, per tant, donats d'alta i tot això, sí, vols sí, dir? Sí. Però tenim un sou, llavors, o no? Eh, ten, en una cooperativa es cobren bastretes. Nosaltres, com encara no tenim... La, a la fluïdesa econòmica que ens permeti cobrar aquestes bestretes, el que fem és, a final de, del període, a final de l'exercici econòmic, eh, aquesta bestreta la dones a la cooperativa. Perquè en els estatuts ja tenim nosaltres el compromís d'aquests dos anys i mig de jornada laboral posada sense salari. M'explico? Vale. vale. Bueno, no, ens, no ens emboliquem amb això perquè jo crec que ja, ja, ja queda prou clar. Però sí, a nivell de pasta, això... Eh, la despesa principal de la cooperativa és la, els aspectes legals. Vale. De, deixa'm anar al punt que ara ara, ara sí que se m'havia anat i m'ha tornat el, eh, i a posar l'exemple d'Arbúcies. No? I la sensació que tinc, eh, ho, ho vaig deixar per escrit, la, la piràmide de Can Ferriol, que és un document d'unes quantes pàgines, a partir d'una bioconstrucció, aprofito per explicar el projecte comunitari. No? Eh, ho dic per qui vulgui llegir-s'ho. Però anant la qüestió, tinc la sensació que el, el, el projecte es, es va desfer per, per excessiu productivisme. Jo veig que vosaltres esteu a tope fent de tot, no? I, i segur que teniu energia i, i deu ser molt xulo el que feu, però em, em ve el cap això relacionat amb el tema de quan dinem de gastar, quan necessitem ingressar, i aquella màxima que dèiem abans d'anarquista, no? De fes el que puguis i rebràs el que necessites, no? Per, per aportar al grup... Clar, quan no tens despeses, et pots apalancar una mica més. o Aquí no. Aquí, si t'apalanques, hi ha Aquí molta si feina fent, a fer. No? Aquí, si ens apalanquem, haurem de marxar. O sigui, nosaltres el, el lloguer que paguem és l'equivalent al que la, la finca guanyava i perdia o sigui, el balanç, el net. el net anual, quan nosaltres no hi érem. Llavors, eh, ara hi ha la, els porcs, que són gran part de, de l'ingrés. Deixem que passi. El... Això són purins? Això és el mingo, el mestre, mm. eh, recollint el purí del porc i repartint-lo per als prats de casa nostra i de casa seva, mmm, perquè demà plourà. I els purins, els purins, eh, va bé tirar lo va bé. Va bé tirar-los eh, abans de que plogui. D'acord. Vale. I has tingut sort que no és divendres... Bé, bueno, sort. Oh, sí, has ho Has sort que no és divendres, perquè aquí ens demanen que no escampem purí de cara al cap de setmana, saps? Perquè, clar... El perquè Sants. es veu que fa... Jo no ho sabia, però es veu que fa més pudor al purí que... que els tubos d'escape de... del bus i al metro, saps? I, i... bueno... <ríe> Sí, sí, pues sí, que hi ha, hi ha turistes que s'han queixat sí, i tot això. Bueno. Que les, per resumir-t'ho és, les despeses principals són de legalitat i de subministraments. Vale. I després, de d'alimentació. I els ingressos principals són, un, el primer i el més important, les nostres quotes de 250 euros al mes i les aportacions a principi d'any del capital social repartit en 3 anys. El segon ingrés més important són els porcs, que si vols tenir una idea estem parlant per, per, perquè això... Pot quedar així també com amb curiositat, no? Aquestes coses són tot morboses. Els porcs ens donen uns 20.000 euros a l'any. En tenim 600 i tenim dues tongades com a dos. Dos com dos tongades a l'any. 20.000 brut. 20.000 brut, sí. Sí. ¿En quina categoria els posaries? Eh, a veure si em surt és, nom. Són, és... són la llàbora o són... No, no, és, no, no. Eh... no, no això és com Can si... Can Tarradell. Això és com o si us canvies a casa No treballem per casa Tarradell, treballem amb una, amb una petita empresa que ho fa molt millor, a nivell humà, diguéssim, però, però la manera d'engreixar aquests animals és com s'engreixen... És indústria càrnica, Val. i ja està. Hòstia, és que... Aquest, aquest, important... tema, vale, aquest tema, per acabar... Com que ja portem molta estona parlant, farem una pausa i, i el, el seguim comentant, perquè clar, és un tema que hem tractat molt i... Però digues el tercer ingrés. Sí, i el tercer ingrés és el turisme rural. L'allotjament vale, rural. L'allotjament rural. rural. Mm. O sigui, tractem amb això, amb, amb aquests... I després el que sí que tenim és, el, naixent, tots els ingressos que canviaran aquesta moguda. O sigui, tenim ingressos de l'hort, tenim ingressos del bosc, tenim ingressos dels animals que gestionem des del nostre criteri, no, el hem, no els que ens hem trobat. Xais, gallines... Sí, xais, gallines, l'horta... Un, un, un dels nostres reptes fonamental és substitu... o sigui, substituir els ingressos aquests dels porcs i de l'allotjament rural que tenim i que són gran part del sostén de la nostra cooperativa. I comprar eh... salaris en comptes de pagar quotes. Clar, o sigui, mm -hmm. treu, treure els porcs perquè, perquè no van gens en la línia... Vale, de... vale. Això és el que em sorpremia. no? És una que volem treure, està clar, però... Ajudeu-nos, no, deixeu d'anar al supermercat, no si plau. No és una cosa que es digui i es faci, mm -hmm. és, és el que ara mateix ens està ajudant a poder construir amb bases sòlides tota la resta del projecte. I l'altre també, a part l'allotjament rural, o sigui, ara és una cosa que ens va molt bé a nivell d'ingrés, però no hem vingut aquí a ser el, un turisme rural convencional buit de contingut. Potser seria millor, un, bueno, ara, no, no dic que sigui millor o pitjor, si, simplement penso en els búfers, no? que igual seria més interessant diguem, uns búfers que... Bueno, sí, o, o poder nosaltres... donar resposta al mercat social Exacte. també, hi ha col·lectius... Que, que estan això, que tenen un, un propòsit que s'alínia amb el nostre, espais de, de... Compartir casa nostra amb la gent que necessita aire fresc Sí, però que no es bé. quedi amb el, amb el turisme rural, que no. és del que depèn la comarca i que al final és com alimentar el, el mateix sistema un altre cop, saps? Llavors tenim això que ara mateix en... és un ingrés que necessitem i que ens ajuda però el repte és treure-ho i substituir-ho per allò que, que, que realment a, a nosaltres en, ens mou i ens, i ens fa il·lusió i ens emociona. I que ja estem fent, no? Que no, no, no perquè tinguem això eh, estem dient mira, és que tenim això i ja ens posarem a fer el que ens fa il·lusió quan ho puguem tancar, no, no. És una transició i estan, està passant, ara té més pes el que ens hem trobat perquè acabem d'arribar però el que té més força és el que estem plantejant i fent, no?, a nivell d'agricultura regenerativa, ramaderia regenerativa, cocreació de col·lectius i d'entramat de xarxa d'aquest mercat social que parlem, que ja no és només activisme, sinó és professionalització d'un sector econòmic que ha de deixar obsolet el capitalista el deixarem obsolet, no hi lluitarem, el deixem obsolet. O sigui, ok, aneu fent, que esteu passats de, de moda, saps? Els, els capitalistes... S'està fent solet, no? El sí. -se obsolet, no? Sí, el, el sistema capitalista i tots els que estan allà lluitant i, i fotent-se cops de cap contra la seva paret. I això, nosaltres, eh, és la nostra manera de veure-ho, eh? no vol dir que, ni molt menys, que sigui el que ha de pensar la penya. Però veiem així, nosaltres, mentre anem teixint relacions de confiança amb el mercat social i construint sòl fèrtil, que és la base, això pues acabarà evolucionant a l'obsolescència d'un sistema econòmic. Si en comptes de turisme rural nosaltres poguéssim tenir la sala, és a dir, casa nostra plena de l'agenda, Sant Pau, el Ripollès, la Vall de Vianya, la Garrotxa, una mica d'Osona, una mica del, del Gironès, una mica de la Cerdanya, suficient, saps què vull dir? Donar resposta... Els reptes ben locals, ben d'aquí. Aquí la gent es pensa que depenem del turisme, és mentida. Com, com a pagès i com a coneixedor de, de, del territori i també com a activista segur que podríem fer un segon programa. Per tant, deixem la qüestió de l'explotació, entre cometes, o de l'activitat agrària i ramadera, vale. però no, només un... Sí, ara em contradic, no? Però només, només... estem per això, visualitzar no? aquesta contradicció per veure com, com l'assumiu, perquè jo crec que una de les... Crec, eh? Jo tinc una edat, una de les mm, formes de saber que estàs creixent o madurant és assumir les contradiccions. I per uh -huh. tant, que, que, estar parlant, o que pugueu estar parlant d'agricultura regenerativa i també de llançar porins per abonar els camps, quan sabem lo que passa a Osona, i segur que us sabeu el que okay. està passant a Osona, amb, amb la contaminació de nitrats, etc, és una contradicció que, bueno, també és per treure's al barret, no? Tenim aquí uns animals, no els matarem tots de cop ara mm. i farem aquí una aquel arre bestial, sinó Perquè, que si ho no... assumirem, ho farem el millor possible i fem aquesta, trans aquesta transició amb la qual ja esteu eh, demostrant aquesta maduresa, no? Mm, crec que li estàs donant, si més no... Sí, li estàs donant un punt molt clau. O sigui, això ha sigut eh, l'hòstia de realitat, no? De dir, tu vols canviar el món però vens amb el cul molt fi i arribes a les cloaques del, del, del planeta t'hi fots a dintre i t'adones que només a través de la merda de les cloaques podràs construir una alternativa, però que mentre estan hauràs de llapar i llapar i llapar. I com llapem? Fotent-nos allà dintre cada dia Nosaltres podríem subcontractar i treure en comptes de 15.000 euros nets a l'any dels porcs, treure'n 10, perquè aquests altres 5 ens els gastem amb migrants perquè ens netegin això migrants perquè ens vacunin els porcs. M'explico? Sí, o, o el dones al... Que ho vaig descobrir, va sortir per TV3 en aquest santuari, en diuen, que està aquí santuari mateix. Sí, a sí. Comprudon, no? Sí, sí, sí o... us, us els acceptarien i tindríem aquestes imatges bucòliques... No abraç... els, els animals Jordi, i Jordi, aquesta broma que deia... Jordi, Jordi, jo al santuari Gaia i els dic, mira, que tinc aquí 600 porcs i se anat la olla i vaig de privilegiat occidental, vegano, animalista, i et porto els 600 aquí. I que pagui. No, no, ah, que no. els pagui no. I em dirà, no puc, no m'hi queven. Clar, clar. Sóc incapaç ah, de gestionar, perquè la meva moguda de fundació animalista és superficial patriarcal i sí. és besura. És una anècdota al costat dels 13.000 ports que hi han cada dia és, a un lot és, mig. És, no? És, no. és insignificant. En canvi, si tu, la nostra manera de veure-ho, eh, des de la sala i sense voler dir que, com s'han de fer les coses, és mm, fem una immersió, coneguem l'enemic, per dir-ho d'alguna manera, coneguem les cloaques, siguem aquestes cloaques i d'aquí Traurem la força per construir sòl fèrtil. Llavors, doncs, com, ho, com ho fem? Com ho fem? Plorant molt. Plorant. Mirant-nos les mans, olorant-nos la pell i dient Hòstia, això és l'infern. Això és el puto infern. Però després te'n vas a netejar al lavabo del piset de turisme rural i dius, hòstia, doncs no s'allunya tant una cosa de l'altra. M'explico? M'explico? O sigui, mm, deixem d'anar als supermercats a comprar el que sigui. Perquè mentre anem als supermercats a comprar el que sigui, a nosaltres ens donaran 12 euros a comprar el que sigui, hamburgueses veganes, malassuda, vindran aquí i em pagaran 12 euros o 12 euros i mig per porc. I davant d'aquest ingrés, com no comenci a hi una demanda de producte originari d'una agricultura i d'un mercat social, mai potser podrem deixar de vendre-te el porc en aquest, perquè si no, què passarà? Caurem de nosaltres marxar d'aquí, la sala continuarà sent una explotació de porc al Ripollès, i què? I què haurem canviat, saps? En canvi, si nosaltres posem tots els nostres esforços en construir xarxes superlocals de consum d'aliments produïts aquí, que van de la mà de construcció de sòl fèrtil, potser arribar un dia... Que, no necess... que ja en poden venir amb 12 o 50 euros al porc, que em riuré la seva cara i els diré, mira, tota aquesta cloaca, que cada dia et surt menys rentable perquè has d'explotar persones, has d'explotar el planeta, has de cremar petroli a punta pala, mmm, ja no et surt a compte. Doncs pues a mi ja no m'enganxaràs amb brages depenent de tu, saps? A mi m'enganxaràs, a nosaltres ens enganxaràs amb 60 hectàrees que cada dia hi ha ja més sol fèrtil que l'anterior, que és la base, la base de la vida a la Terra. Llavors, és com d'aquí, plorant molt, tio, és que en toques el punt clau. Plorant perquè, per si algú no acaben ten, patint, exacte. Plorant a les nits de malsons, llevant-me i llevant-nos, fets una merda. I, oh. i, i dient, hòstia, doncs, pues, pues, potser ens estem adonant que, que Occident fot saps? Que, estem, que, que, és molt, que és molt dur i molt fàcil parlar de transformació i parlar de no sé què i parlar d'ecologisme i... però mentre hi hagi un occidental convivint amb la violència estructural de la indústria alimentària de la indústria de la, de, de la salut i de la indústria emocional perquè al final tota la merda de les xarxes socials i totes aquestes històries el que fan és comercialitzar esperits comercialitzar emocions. El que fa el supermercat és comercialitzar... A, a, canvi, a canvi de les dades, en aquest cas. A de... canvi de, de tractar el els Big diners data. com un dogma i no com una mera eina de gestió de recursos. Punto, saps? Llavors, aquí, si nosaltres, jo, o qualsevol de nosaltres, no estiguéssim posant les cures al centre, permetent que si ve un, un infant, ningú es qüestioni el fet d'haver de cuinar més perquè hi ha una mare i un pare que no poden fer-ho tant, saps? Mm -hmm seria impossible fotre's allà dintre. I llavors et preguntes, i quins cuions tens per protestar, o per dir, o per fer, o... si saps que hi ha un munt de gent pillant aquí dintre, saps? O sigui, com ens podem moure, sent crítics o sent... no em fotis, estem emprenyats, en part. Mm. O sigui, fotre'ns fins al cul de merda de porc, ens està fent emprenyar, i alhora ens està fent pensar que el que importa és cuidar la família, tio i cuidar el tros de terra que t'hagi tocat per privilegi i per responsabilitat còsmica cuidar i formar part però no des de jo et protegeixo, jo et cuido no, jo sóc això o, o t'esclavitzo i et domino, com és el cas de, ja que, que fem és, eh? amb, amb els animals i també amb els treballadors de la barema o d'altres indrets això ja és abarrant però, sí, sí, sí sí. però, però eh, Ricard, ja et dic que segur que podríem estar parlant molta estona, només era per mostrar tota la fotografia, a més t'agraeixo molt que ho hagis volgut comentar i que hagi sortit en, en, la, en la xerrada que, que hem tingut si no seria, aquest aspecte si no vale. però que no, no teníem per què dir-ho perquè la gent no no, no hagués sapigut i ja està no Llavors, tornant una mica el que és la comunitat a, en quan a les relacions humanes, a, que és potser el, el, el que m'interessa més i el, i el que també, doncs, en fi, són molts aspectes i tot està relacionat, no? Però per acabar-ho de lligar, deies que això us ho vau trobar i, i ho assumit i, per tant, doncs, també xapó per assumir-ho i, i treballar cap a aquesta transformació que ho canvi. no? Però també veiem que amb altres dificultats hi ha l'ocupació, veiem que hi ha una, una ocupació que hi ha la cessió d'ús, en fi, hi ha diferents tipus d'accés a, a la terra i a la, i a la vivenda, no? Sí. I a mi també em sorprèn que el jovent no s'hienci. Entenc que també el sistema doncs, ha creat una maquinària de propaganda de la por i la crisi sí, econòmica la és, u, sí. obliga molt i llavors el joven es veu obligat a, a sotmetre's a aquesta autoritat de, de l'horari, del 60-60, com també doncs, del salari i de la precarietat. Però m'agradaria veure... No sé què faria jo si fos jove, però m'agradaria veure doncs, la gent ocupant i, i, i tornant, sí, a, tornant al, als pobles món, sí. amb, amb aquesta idea de transformació i no ocupant per mantenir el mateix, el mateix model. Eh? Quina imatge dius? Eh? No, que això sí, la comparteixo i, i crec que som molts els occidentals somiadors i llibertaris que tenim aquesta visió bucòlica de una altra societat és possible. Però inclús per necessitat, també, no? Sí, sí, sí, a... per necessitat, per necessitat, però és que nosaltres no podíem esperar tot això, no? Has d'anar a cuina. Sí, em toca fer el sopar avui. Sí. Quan el dinar el avui sopar. et toca. Sí, o sí sigui que vaig tirant. Molt bé. No? Mm, gràcies per haver vingut. D'acord. A tu, Marta. Fins ara, gràcies. Per resumir, sembla que t'ha vingut una imatge quan jo estava fent aquest comentari per, parlant de l'ocupació... Sí, Guerra i Libertat, no? la pel·lícula. De Kent Lodge. Sí. La Guerra Civil. Sí, sí el, el... Tenim. Um, tenim referències històriques de moments de col·lectivització, camperola, ciutadana, no? d'una altra societat. És un, és un miratge que... el que l'elit capitalista del moment, militar, religiós, els lobbies, les famílies poderoses, impedeixen que, que evolucioni, no? Bé, bueno, estem en un context relativament similar. Podem provar de fer una guerra civil una altra vegada, ho podem provar, però la maquinària, l'engranatge, està, està molt ben muntat. Llavors nosaltres eh, ens veiem més com estèrics i obèlics, som aquell petit indret que no han pogut donar tant pel cul, perquè són ells els que donen pel cul, perquè viuen dins del seu sistema, dins del sistema romà, però amb els principis dels galos, m'explico? O sigui, la nostra idea és, eh, ok, sabem quin és el context mm, predominant. Mm, la lluita, la lluita es de... <ríe> pot ser de molts tipus, Tenim la lluita més proactiva, que tu vas allà i has de portar una arma forta per poder fer mal, o tens una lluita més enfocada en un prisma asiàtic, podríem dir, o oriental, en el que la lluita és l'art d'esquivar. I que l'altre es fa mal perquè el molt caparrut va allà a fotre tostes i tu simplement jugues el seu joc però amb els teus criteris. Aquí està la gràcia, des del nostre punt de vista, eh? L'altre referent, el, podrien ser el, els kibuts, m'ha vingut al cap, un referent claríssim, no?, de les col·lectivitzacions uh -huh. eh, per aquest esperit... No, no, no hi ha hippies, sinó més... Eh, Libertari. i no? col·lectivista, sí. sí, sí. Eh, però l'altre, que és el que volia dir, no, no és un referent per a vosaltres, de la vostra generació, els, els neozapatistes sí. de xapes? Sí, i tant, i tant. Sobretot per per la capacitat organitzativa, autoorganitzativa, mm. la cocreació de teixit social empoderat, sí. Un referent paral·lel també és tot el, tot el moviment eh, curt, tot el moviment curt, tota aquesta mm, societat que no està acceptant els rols més... Una mica, des de la regeneració, molts cops es parla de, de que el potencial està als marges. O des de la permacultura també se'n parla molt, no?, el, poten el potencial que hi ha en el marginal. Uh -huh. Bé, bueno, doncs pues sí, clar, són, són referents més clars que, que potser projectes d'ocupació que puguem trobar més a prop. I o... ja et dic, eh, jo, a nosaltres aquí volem animar tot Déu a que ocupi, clar que sí. Nosaltres hem, hem escollit la forma que, que diguéssim, no escolls on neixes, no escolls què fas amb el teu llinatge una mica. I nosaltres tenim la responsabilitat de, de ser molt, molt respectuosos amb la feinada dels avis i els pares. Els avis venien del re. I mm. va arribar un dia que tenien la sala, saps? Doncs pues nosaltres, nosaltres hem arribat Tenim la sala, doncs el que hem de fer és que la sala sigui un entorn d'abundància a nivell de fruiters, a nivell d'animals, a nivell d'horta, a nivell d'esperits humans, a nivell de connexió amb, amb el rec, que ara passa aigua de tant en tant i potser d'aquí 10 anys no para de córrer aigua, perquè ja sabem que els projectes on s'implementen sistemes de disseny regeneratiu, que es diu el que fan és augmentar la quantitat d'aigües subterrànies. Al final, la construcció de sol fèrtil et porta això. Potser véns d'aquí 10 anys i ens banyem a un riu on ara no hi ha aigua, saps? Bé, bueno, és la nostra Inxalar. responsabilitat. Si ens haguéssim trobat en un context diferent, potser estaríem ocupant, ocupant l'esperit, l'esperit de voluntat de canvi crec que és compartida en aquest sentit. Molt bé, doncs quedem-nos amb aquesta imatge de l'aigua brullant sí, sí. que l'aigua és vida Uf. per, per doncs, acabar aquesta xerrada amb l'agraïment ben gran de que doncs, m'hagueu obert les portes i hem pogut doncs, gravar això per l'eco de la vall i que també ho puguin escoltar les plenes d'Ostoles i, i allà on ho senti cadascú i si voleu en podem parlar d'aquí uns mesos o podem fer una xerrada cada any per anar veient com evoluciona i com creix el projecte que, que espero que creixi molt bé clar que sí Jordi Gràcies, a tu la veritat és que ens fa molta il·lusió que nosaltres no, ni, no anem gaire buscar fora eh, parleu de nosaltres ni, no, no, no és el que hem vingut a fer el que sí que ens agrada està molt oberts la transparència potser és un element clau de, del projecte obrir-te les portes per a nosaltres és part de lo que hem vingut a fer. No? i que sigui per la gent de les planes d'Hostoles. collons, clar que sí. És per qui volem i podem comentar la jugada, saps? Per la gent de Sant Pau, per la gent dels municipis, de les viles i, i els pobles. d'acord, Doncs vinga Gràcies. Tu, Salut fins la propera. Salut, gràcies. Look at the Sky. Is what I want But the light bulbs of the city paint The sky and orange paint Look up, the night That becomes a fake a Look at the de la